La informativa que comencem amb un cadallà, la Pilar Avian, ens en fa 5 cèntims. Salutacions, Xavi, per i per tots els oïdors de l'Espai Vital. Avui us parlarem d'una iniciativa que posa en marxa el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que ha decidit participar en les iniciatives per promoure la igualtat social als nuclis urbans que es rehabilitaran en el marc de la Llei de barris I un d'aquests nuclis és el de la Ribera, de Montcada i Reixac. En concret, el que ha fet el Departament de Salut és encarregar a la Fundació Robert de la Universitat Autònoma de Barcelona que faci un estudi per tal de millorar els principals problemes sanitaris del sector i també eliminar les desigualtats en matèria de salut que pugui haver en aquestes zones, que acostumen a ser generalment les més desafavorides dels municipis. La Fundació Robert compta amb una càtedra específica sobre salut i treballa amb una metodologia que se centra en les opinions dels veïns i dels professionals sanitaris que estan actuant a les zones incloses a les lleis de barris. Els especialistes analitzaran els factors socials i culturals dels veïns que generalment són els que poden produir desigualtats en matèria sanitària. I amb aquest informe doncs, es podran fer futures actuacions que es desenvoluparan a la Ribera i a la resta de zones, incloses a la llei de barris, i que tenen com a objectiu doncs, evitar que un veí que ve de fora, generalment nouvinguts, immigrants, doncs, tinguin tota la informació respecte al sistema sanitari i no estiguin en desigualtat respecte a un veí autòcton. Per tant, és la iniciativa sobre salut, que avui us expliquem des de Montcadi i Reixac en especial par l'Espai Vital. Una abraçada i fins la setmana vinent. Una abraçada per tu, Pilar, i una abraçada també per al nostre company Xavier Poza, de Sardanyola. Bon dia, Xavi. Aquestes setmanes s'han presentat les pintures que diferents centres d'educació especial i de persones amb discapacitats han realitzat al Murs de l'Escola Serra Parera, a l'exterior de les dependències de l'àrea social de l'Ajuntament de Sardanyola tinent d'alcalde i regidora d'Educació, Ocupació, Promoció Social, Salut i Consum Montserrat Puig explicava que la iniciativa havia sorgit quan es van inaugurar els locals de l'àrea. Aleshores es va veure que el mur del Col·legi Serra Perera estava ple de grafitis i van pensar que era una oportunitat perquè aquestes entitats es doneessin a conèixer a la ciutat. En total han participat en vuit associacions: el Centre de Formació i Treball Flor de Maig, el Centre d'Educació Especial Geroni de Moragas, la residència Joan 23, l'Institut Montserrat Montero, Espaur, padi i Bar Parcanova, a les quals han estat presents a l'actat de presentació celebrat a la nostra ciutat aquesta setmana. Durant les festes de Nadal també han participat els nois i noies del casalot. La regidora de Promoció Social ha comentat que s'intentarà buscar la col·laboració d'altres escoles i entitats per acabar de pintar el mur. Després que els protagonistes de les pintures es fessin fotografies amb els murals, s'ha realitzat un esmorzat de germà no a les dependències de l'àrea social, on Montserrat Puig els ha agraït la seva col·laboració. Els integrants d'aquesta iniciativa han expressat la seva satisfacció per participar, i hem comentat que el procés d'elaboració va ser molt entretingut. Per la seva banda, el tas representat, com per exemple és el Centre de Formació i Treball Flor de Maig dedicat als joves amb necessitats educatives especials i a la inserció sociolaboral, han destacat que els alumnes de la seva escola han realitzat la pintura espontàniament, sense direcció dels mestres. Xavier Poza, des de Serranyo, la ràdio. Gràcies, a Xavier Poza. Anem corrent ràpidament a Ripollet. Avui, com a casa especial, recuperem el David Rua. Que està a la revista Ripollet, de Ripollet, sí, sí. senyor, escoltem-lo. Avui des de Ripollet parlem de les obres de remodelació del Parc Maria Recordosa situat al costat del Cap 2 de la nostra ciutat. Degut a les obres de millora en aquest parc es substitueix el pas soterrani que hi havia per anar fins al cap 2. Aquest pas quedarà anul·lat i sobre un pas a peu de carrer del carrer de Tarragona. En concret les obres en el parc suposant una millora, perquè es preveu fer la creació de bombolles en diferents usos, com ara fanals, de gautxu també, o de sorra, per a llocs infantils i també per posar-hi flors. A més, es congelarà tota la zona verda del parc, amb la retirada d'un centenar d'arbres i arbustos i la seva substitució per a espècies mediterrànies i de plat. Igualment es canviarà la il·luminació per fanals més moderns també funcionals. Per tant, canvis pel que fa a l'accés al Cap capdors, de Ripollet, el situat entre els municipis de Ripollet i Cerdanyola, perquè a partir d'ara el pas s'ha de fer a peu de carrer del carrer de Tarragona, quedant ja sense ús el pas soterrani. Gràcies David Rua, des de la revista de Ripollet. Anem corrent cap al seu antic treball, cap a Barberà. Allà es troba la Judí González, a qui li diem què tal, bon dia i què bé l'ha fet Chata. Bona tarda. L'Ajuntament de Barberà del Vallès va aprovar en la Junta de Govern Ordinària número 22 la col·laboració en el projecte Equipamiento para la Atención de los Discapacitados Sordos e Hipoacústicos del municipi de la plaça de la Revolución dins del programa de cooperació d'enguany per més de 10.000 euros. Barberà col·laborarà, doncs, en el projecte Equipamiento para la Atención de los Discapacitados de la Plaza de la Revolución dins del programa de cooperació d'enguany per un import total de 13.946,20 pesos cubanos convertibles és a dir, 10.728 euros, segons el projecte presentat per la delegació de la ONU a Cuba pel municipi de la Plaça de la Revolució. L'Ajuntament de Barberà, amb la seva Fundació Barberà Solidària, porta molts anys realitzant obres d'ajuda a països com Nicaragua, el Marroc i Cuba. En aquesta ocasió, però, se centra en l'ajuda a aquest col·lectiu cubà del municipi Plaça de la Revolució. Des de Barberà és tot. Molt bé.